Një pikë e rëndësishme e suksesit është serioziteti në rrugën tënde. Serioziteti në njohjen e vetes tunde. A jemi serioz apo nuk jemi? Dhe sa seriozisht e marrim kuptimin e kësaj feje? Në ditë të tretejtojmë të gjitha këto pyetje me Hoxhën tonë të nderuar Enis Rama. Ushqeroj mirë se ardje dhe Allahut nderoj që përsëri në emisionin tashmëmthan të njëjtën për të gjithë vështirësit që mezi e presin besoj ditën e shtunë, përqersuar shumë këshkuptime, bot kuptime të ndryshme më vetë personalisht ashtë javën e kaluar me qertësodhe një botëkuptim shumë të rëndësishem që në 17 vjetë kam që e themë islami është alternativ e në vërdetishtë më thë islami është zgjidhe nuk është alternativ duke qënë se kemi tullu i paqartësish sot kemi temë të rëndësishme mosërzitetin në kuptimin e fes tërja parë një zëratë një se direkt është mosënja e vete sotës nuk kemi frikë për balme me bet Falemir se si kurçi na takon, falenderojmë Allahun e manduar për të gjitha të mirat që na i ka dhënë, lutsim Allahun e manduar si që të na bëjë nga rrugët e tij falendëruës, sikurçi lutsim që paqja po bekimet Allahut i jemë Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokët dhe të gjithat ata që ndjekin katrorin deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kalimi i njeriu nga jeta me kuptimet e caktuara veprimet e ndryshme kalimi i një njëriju në islam është veprimi më i godzim shum, i mund shumë që mund të abeni njëriju njëtë në ti por fatke cërët si në shumisën e rastave kjo kalim nuk kuptuat me shumë seriositet njërët edhe këto kalime i bëjnë dhe pëse dhe këtojnë mire alhamudnas, vetë, vetë kalimit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 ka qëndo sa një kur me leqë, edhe është penguar. Për në të ryshe, s'ka pas penges. Ta shkallon të rësirët në një sistem të të të tërë, apo di, ku dikush të të tërë, jashtë vetës të ndërë, të përcakton ushimin, pijen, gjumin, veshën, dhe në gjitha këto ti, duhet të nështroshë dhe nuk guzën të ngritë të zërin, nga se ngritë të zërit të kushtën me dalin nga kësist Për këtë arsye kur meditojn ti për këtë circonstancë e kupton se sa seriozisht e kuptuan qureshët e Mekës ofertën e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, andaj refuzuan. Andaj refuzuan, nga se po t'shefnin disa nga qureshët e Mekës, eh komoditetin e diçmo Simonës sa çekan, kuptimin e fesë do të thënë, të po për kështu të rëdëbohesh Simon. Po, atë pas ka problem se të luftojmë po. Atë e kuptuan se jo.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 i penduar të kallahu gjellëvala, të kaluar pekësaj këtu, në regullës, të shumë bukur, hëmë du njële, Allah të fërcoft, ke fluar të falisht, të agjerasht, nuk ke fali për para, shumë bukur, po fali. Hmm. Mirë, po të edin që i ke pas disa detën hmm. të kaluar, të tradita, të jemësuar kështut, të jemësuar kështut, të të shfar i bënë këse këtuar, ndalit një një, kjo është e ndalim e biten, ndolim,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 qëfarë të qofta ja? Balla faqo me të din këtë pasjurë dhe Allah, paramëndës se Allah po këtua, të fond, fond, të robim, qëfarë të bësh? Qëfarë të bësh? Bajtë danë, po, i thua, i në të hejnë. Morë fundë, ozatë? Morë fundë! Nuk kam i në këtë veqët të lozënë, nuk kam i këtë të bëjë hajgarënë. Unë kam i këtë për një me. Koshë që nga filimi, më njësi i këthimit ti në islam. A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 Kua dalimi? D dalimi me nëjse ërth vetëm këtu. I pari, e ka kuptuar kalimin nga kjo e jetë, nga kështë të mjetës në kështë i të një jetës, sikur se kalim nga lagëja në lagëja. Po, problem rrit, po problem diso të akumodohem shokë i fëqinjëve, ati e më rritë, po, kjo e ka kuptuar këtë në rrishëm. Ane, së rrës të jetë, i balabaci me vetë në tënde. Duhet të pranojmë se imitë në dytë. Nuk kemi qara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 Kur fërkohet ta shmo autoritet të jetë me këtë të farë do bërë. Ka marrë fund këpunë. A me gjithë do kërështë, letë let kërështë të në sotë danë, ka marrë fundë. Kush me këtë së rizitet, balavacot me vetë në ti, dhe posa të detekton në beturinët të zekaliuarës, me këmgulle dhe guzim i flak, i urojmë njësje serioze dhe njësje të mirë në rrugën e ti dhe të latë ata dukem mos e nis turu seriozisht etim ke pjesa ke nis mos seriozisht kemi një grup njerëzish të besimtarë që marrin çështje të kësaj feje thjesht leti do bër kjo a mos e thjesht ose do bër kjo tjetër po ç'problemi kanë se na e bëth gjërat sikur Islami është i prekshëm nuk os kaj shumë kështu me, me kap të gjërat me me lup me gjë, do thënë ky kjo i duket kurioz aq rrezikshme marrë çdo letë do thënë duke menduar që janë të leta në efektot kto regulosur porr dash qenave ja theja. Ujmënësi këo buranga e kaluara. Mm -hmm. Ai të kaluar është mbsua për shembull me bën ndonjë punë të keqe, ja bëi let. Baba i më ka shokatë ti një djikate, ka përtej, do ka bër. Pastaj diku për shembull në shkollë, ja bëi let. Kam kusheriat drejturin, më hap një not në fund. Për të punse, ja bëi let. Gjithta këto let. Dhe mënësi edhe në islam kështu jon këto polet. Shëtë me letët. Mi... Di që i me të likë, po jemi po jemi letë. Se i thejë mi zotit kemi jetu në Evropë, o zotit kemi qënë të rëthuar, nga përbësit... Apo... Jemi po jemi letët. Këto e defekti. Unë e përthënë përsëri. Bindja im është. Nuk e di, unë. Unë e mendojtë se e kam shumë drejtë. Shumë drejtë i mendojtë. I që u mendojtë, po jemi bindën këtë. Mm. Nuk do të individuale, shëqore, e gjematit të musliman, e musliman me këtu, kur? Deri sa mës ta përjetojmë se ne jemi rabër të urruar nga dikur që nuk gudzëm të aprishim, kur? Në qovë se ne him në islam, me ndinë se kemi një përvoj, vëllashun vjeqare, në zjedhë në krizave, probleme, mund të jepën dhe në sygjërim në islamit. Kjo është të razekshme në islam hënë ram. Dhe derisa nuk thuhet ngritë kokën, nuk guzon të ngritë kokën. Derisa nuk thuhet fal, nuk flet. Jo ngana ime si hoç, jo diktaturë të në konsullinë e fesë, qortjëse, më thënë. Por në ushtrim i plot asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi s.a.s. Mm. Sallallahu alaihi wasallam. So që me hadithe s'i themi, ka thënë pejgamberi s.a.s. Sallallahu alaihi wasallam. Është në rregull, në rregull është kjo mirë. Çka mirë? Pa?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 e mba të vende si i di shumë më intelektuar. Thash, ka thën ibnikëthiri për komendit në këtë e ti. A, bërë, tha ibnikëthiri. Thash, po, vëllaj, ibnikëthiri është komendu si njëri Koranët, nëse e kid një matëforti ma s'jala ma. E, kështë o silët me ibnikëthirët. Ka thënë, ata e tojnë që tërbotë. Po, si allë, nëse nuk e ngujmë, i bën bazën e u thejiminë, në kënë kejmë e në gjuna Kë, po,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 ande kuptoi se personat këtë kanë parselle. Kuptoi se këto janë ndryshe. Tërsish ndryshin nga gjithçka për vojit e çorjeve pastë. Këto ndryshojnë funksionan. Çdo gjë. Andaj kuptoi që ndryshën që e ke bër nitën tënde, kët hapte guzimshëm të, të ksoi bartje, të lutem kuptoj seriozisht. Ëh këtë do e, të thëj, do të thënë ajo që ndodh zakonisht, do të thënë kene kur i në nënbëlecojmë gjunafe të vogla duke marrë letë këto loj gjunafe së. Diku, më thënë, nukemi gjë që, që ka rëzikë shmëri marrës gjunafe të vogla letë së. Njëri ju, për shambull, në qovë se dëshëran me e vlerësu një vëprim caktuar, qovë si i madhë apo qovë si i voglë, që kafit i referohet, unë për shambull, duhet të them që eh uh, vallai nëse ndodh një termet me nivën e saktum nuk bën dëm shumë. Në rregull ne kemi pauzë si më konku sepse po, ku ku se pauzë tash po e shekët uragonin e madh që orduke rrezikuar brigjet e shteteve bashkuar të Amerikës apo ata kanë shpall gjendje emergjente. Ëtë popullësh i tmerruar apo ne të themi se ja dok nuk, nuk do të bën gjë Në kemi dëshirë për këta në njështë, vallaj, kjo paguat këta në njështë. Po, prej ka, këti kemë marrë. Apo, me automatizmë njërë e pysin, mirë, mirë, po e, po, e dintin, nga. Edhën, po, i themë kërta për. Po. Ti që thua se kjo nuk prishë pukë, o dhënë kësha pasë qëfë, po, po tërgëm prej ka. Prej ka. Në qovë se e kërkanë në kuranë dhe sunatë, nuk gjemë asë kondë së Kur'ani apo sullet na edukojnë në ndëshmimin e mëkateve. Përkundrazi, nuk gjen, a masht, po dallim mes mëkateve gjën. Një mëkat e rrit më tepër s'është më i madh një mëvogut, kjo normal, nuk po mërim që dallim. Mir po po flasin për ndëshmimin dhe për buzjen e mëkateve. Mos mos mos marren parasysh këto mëkate. A gjen një edukat tek tillë Kur'an Sunet, u nuk e kam gjet. Mir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 E ka qoftë se ka qob, vetëm kur ku ndoshte me arsye. Me kuptim të jashtëm arsye. Thot Omer Kurshbo Halife, sa punti ka bërë së angazhimit, atë ende un bëi punë caktuara, qe Allahu të mashlyn atë kontestim që e bëra un vendimet pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo është Omer. Sot muslimani as nuk ka marr pjesë në Bedër, as nuk hut, as ka shkënjë në pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem apo, dhe bën shkile të vazhdueshme të hadithe të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem apo, dhe ndiviten komocë në afër ne Zotin gasë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 nën çmimën për vale. e përbogjut, kjo s'ka asgjë, këtu nuk ka lidhje, bën me pakët, pastaj me çfarë shkojmë tek Allahu i levalah. Allahu nazar. Më nisisht me vend të të pyesim, më them bëj një pyetje mes asaj që ne themi islam është lehtësim dhe jo vështirësi, edhe se është një veçim i konsideruar dhe i konsideruar me sheria. Kush pranohet të si lehtësimi dhe aty që ne radhë bëjnë dyja të lehta të lehta. Ne kur flasim për atë që nuk duhet njeriu të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 Kur të shoh të gjykojmë për diçka të lehtë, apo varet se me çfarë gjykoj. Me, me për për ball të shkafit është e lehtë. Për shembull, në çoftëse në çoftëse ne i themi një njeriu muam tuaj. Hiq dorë nga ky aparat dhe un them faleminderit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 Me gjithat e ka një do të saktuar të vështërsisës. E atër kumbit, islami është i letë. Islami është i letë në raport më atë që të garantën kryrja këtë një obligimeve. Por shambë, ta fytësh një gjennet i gjërsia që të, të së qetë dhe toka, me gjitha ato, përbal të së regullëve, shumë të letë a bëjnë këtu përbal soj. të soj. Ti shpëtësh të përmes të të dispozitave, një zjarë i që t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 Jo, po, apo normalisht me këtë këtë verzësi, kavalla dikush më pyet të hoj, më fal, është njeriu që nuk mund të pa kafe mëngjes. Ashtu është, është msu. Mm. Alo të brezrimit, valla nëse ka ftilde lejohet. A e thot burrë i musliman këty. Jo, ti e shtire, vjen nëse të më ku ka, kjo kjo, kjo lecsim këtu nuk vjen parajysh. Nga xheriot nuk e ka marr parajysh këtë karkis për të ja lezuar. Por kimi një të smur, nga diabeti, po e dëmton gjërimin, themi. Se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 Por ju ka rriti të plagosrë, karsitetet e thanë këto rregullë. Ai ndojeu duk të, të di, nuk e përgjigjëm, u la dhe vdes. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i çortë i ashpër, pse penguan këtë njerëj nga pardonimi i lehtësimi që sharia e lëntë. Por edhe në anën tjetër, të kur dy soda më vonë të pardonin lehtësim, e që sharia e nuk u iptë hapësit për kët, apo Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i çortë i ashpër, një riu për shëmë një cili, marum të shkurërizim. Një grua që shkurërizot tri herë nga vore. Nuk ka regula, kur shkurërizot, si bët, pa tri herë nga vore. Më nuk lejo që tjetë gruja të i vore. Ka regula këtë nuk pëtë loj. I kini tri shansa, që të në bjetën martesa juaj. Nuk, nuk i e pëtë shansë. Qfar kam vërë njërë? Kam vërë hile. Se në që se kjo grua martuat me njëri tjetër, apo sot i don zotit saktim ndahet nga ky njer i pas ksoj pastaj lejoje qe ti kthet pse i bunit e par po pa, po pa deshit njer ka bër hilën këdrejtin ka paguar njerëz shpalletin qe se e martuam me gruan time apo dhe pastaj shkur zombrën e ora të nbohet muali ora apo kjo është keq përdorim i lehtësimit allah ka bër kët lehtësim qe njerz va Do a hap rrugën që ndonjëherë mm. kemi mundësi të ribashkuam përsëri. Por keqpërdorimi i këtij leximi ka shpirt që i dërguar disa zonë të përdor shpreh shumë trondën katërdhe. Mbe i tha te isur musta'ar, thanë çap i paguar. Sa sikuzë çape? Psikon, mm. dy, dy dy dy raste këtë i çortoi. Pse këtë ja mbyllët diën në leximin? Po këtë i çortoi këtu pse keqpërdora leximin. Për të kuptuar ne se jo në çdo situat mund të përdorim leximin.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 automatisëm pa di kërcena e atij po sinuk bën Allah këlec patikada e luvor dhe fejkalet me të vetë patikada ku bëdin çiktaş kohësi për lecën njerëz që e shkuptojnë çetin elësimin ja japin të vetës aty kë të drejt për përsaktuar kur and kjo është rrezikshme and serioti ka lecën mjaftueshme ka përfitimet mjaftueshme ka do rrugdale të rrugdalet të shumta që i hap njeriu të rrug për të dal nga situata ndeshme Ja jo, po të gjitha këto duhet të bëhen me lehenë këtij studioni. Jo që njeriu të marr guximin dhe ai tashmë të gjykon se kur duhet të përdor këtë lexim e kur atë lexim e kështu e kështu. Do të them listë Hoxh, <coughs> meqenëse feja nuk është hajgare. Do thënë që robi, do thënë ta marrësi të doim, po aty është shtetësi i vërtetë i jetës tonë këtu botën botan tjetër. Mirë, si mund ta kuptojmë këtë edhe një pjesë tjetër të rëndësishme, me sa sa që quhet tolerancë dhe bashkëjetesë, që do të kemi me të tjerët? Zdhulloj feret, zdhulloj binje po kulturët tjetër, dhe se që kërkohet përzire e këtre vlerave, ku bëmë në përzire dhe të islamin me dhunë, si thonë, do të futemi të qik të tu dhe qika tje, ose pak tu dhe pak tje. Unë do të të më ndojë që njerëzët nga njëre, masi, pasi qemi duke foljur për të kaluarën, për adetet, që njëri u kajetuar me to, oh. kanë që në bënim i knatisët ti për bëfës, mërën e nautës, është ozuar, dhe me njëzë e ka kuptuar, se gjithë ato janë të ndaluara, nukë bënë. Dhe thash, si të hjekë dorë nga një burim, apo nga diso burime, që për te kam përbër knaci, për te kam përbër jet, për te kam përbër lëmë të ri, dhe thash, në përmënësi të egzistimit të një seriostetit mjaftushëm në fillem që e përmanë në madje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 ju si duhet. Ose për shembull, është mësuar si të tashme, se tren tashmë, se si kurse të caklmet me vajza në komunë ose vajza me dhem, ja mësuar. Por tashmë deri dekandet në për ka, në për kafene, në në nështa parte ndeshme ku e diçka, kjo nuk bën. Por tashse rrinë në për vende të caktuara, bisedojnë, kinse dertojnë ku e diçka, e kjo bëhet atë. Islamizmi i asojë çëndsens duhet të braktiset, ju të islamizohet. Në betulin e çishtomikë gjikuar për të ashtu ndaluar nuk bën të gjim forma të islamizimit të saj. Jo, ajo përjashtohet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Mekë nuk bën këtë tendencë për të islamizuar ato që ishin adat e arabëve. Jo, nga ato që ishin të dëmbshme, nga ato që ishin të dëmbshme, po i dha kohë të mirë. Andai tha buithu li utammima. Me karakterin e akhlaq arab të cilë moral këshin trimni, këshin bujari, këshin gudzim, po fatë kësin nga njërë të keqëpërdurur. Nëri Muhammedi, sasëm, këtë bujari e mori, dhe i vendosin vend në ti, këso pa. Mirë po, atën të i të rguarit, sasëm, një ditë pëjë ditëve, që alkoholin të përdur për të mirë, nga se kanë përdor, arap, e kanë keqëpërdur arapt, e komë. Ja. Allah e, për... e përmendi, Allah gjëllevala, se në te ka dobi, por dëmë jështë me i madhë, an eksitumorat tendenca e vardhurme te muslimanve te sotshëm qe tentojn do të thotë te islamizojn apo te akandojn ja shahadetin dhunshëm atyre gjërave veprimeve besimeve koncepteve çndrimeve fjalve eksitumorat te cilat nuk esht e kërkuar nga ne te bashkëtojmë me to por esht e kërkuar nga ne te refuzojm dhe te shkurrezojm perjesisht njera perjetmon kjo esht e para e dyta ka gjëra qe kërkohet që mësë ti shkuririzojmë, mësë të ndahemi nga to, por të gjem një model të cektuar të bashkjetisës me to, duke eruajtur gjithë më në gjurimin tonë si muslimat. Ta shë më te, normal, e, shoqëria që rrëthan, familia, mund të nuk jenë nga ta që falen. Ta shë, në ti braktisë është ersështë? Jo, përziu me ta, në punë përziu, në shkollë përziu, por përziu me në gjurimin tëndë, ta shë, me identifikimin tëndë si mus Kudo që thiesh, çdo shexhin nga larg thonë se këy nuk është sikur se ata. A ndajse është musliman fatkeqësisht, ose preferojn izolim të tepruar e ç i presën nga shoqëria ose integrim të shfrenuar, që nuk mund të thellosh ç'është muslimani. Në vërtetë. Cili është ai që po falet? Nuk e di O Allah. Qose nuk vrin Shanjas, po them as të jashtë me, as veprim, as vjen ku namazit nuk falet pëse, përta është ku më falet për ty në fanet e shpia. Kjo është integrim i shvenuar, i qërtuar, i papranuar, i vjen tërpë që ta dekleran ku pas kohë për kacinë e ti e islame. Ne e mërë të asoj se ne duhet mu përzimu integru. Po, ne duhet të përzimi, duhet të integruemi, por gjithmon me njërimin ton të qartë. Gjithmon. Muhamedi sallallahu a tësëm integr, ishte integruar shëshri, të në shëqri. Mërë të piesë në mbledhje me pesh ku nxjeshni vendime të mëdha po shoqrin autobusi mir po mirë se pjesë se duke duke e pranuar sistemin e e e e pabesimit në Mekë ja e për asnjë djithmonë mir po mund të bashkumohemi për shemb ne, ne si muslimanë mund të bashkumohemi sigurisht që kemi cik me organizata të ndryshme ndër kombëtore botërore pse mund të jeni të udhëhequr nga pjesëtarë të veve tjera për shemb mund të bashkë bashk, pjes, bashk veprojmë me ta, të jemi bashkë pjesë marës në akcionët të saktora, për shumë për luftimin e trafikimi të që të një zonë, për luftimin e drogës, për luftimin e dhunës të familja, për qëta këtu. Mirë, po, ne në qështë e participojmë këtu aktivitetë, participojmë me konceptin tonë, participojmë me në gjyrimin tonë, dalohemi në në të tjerët. Dhe aty ku këtë në gjyrimin joni nuk na penganë që të bashkëveprojmë me tjeret, t bash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 çka kan të bëjmë të kaluaren e e tij. Jo thëmin dhe mund të ishte kjo pyetja e fundit hoces në kohën që na ka mbetur, <coughs> Islami është zvendësim i ignorancës apo është më thënë origjinal dhe një alternativë? Kjo kot bëj shumë ata më herë që tham, nga se nuk duhet ta përsëri thashë si në thash, e, fillim. Nuk duhet ta kuptojmë për shemb të qëndron si musliman si një zavënsim, jo nuk ështëëm zavënsim. Ne nuk i kemi dukë ndruar rroba.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 ka tentuar ta ta ta zgjidhësh me alternativa. Kë provuar kët, kë provuar kët, kë provuar kët. Apo gjitha këto atë ndime i braktisë dhe e merr tash më zgjidhjen reale që nuk është alternativa zavesim. Se sënësim është në chimim. Sigurisht se shkon tek ë në banatore dhe ja prendon recetën farmaceutat, ai i thot në fal, ky ilaç nuk është, po kimi zavesim, i njëjë si ky është. S'pri shpunë, e merr në islami nuk i kemi marë si zëmënsim të ilaqëve të më hershme. Pse? Se ilaqët e më hershme nuk jenë më efikase, kaskaduar a fati, në regull, ne bërët me të ashtë në një islam që ta... Jo, kësot. Jo, ne jemi bërët në islam nga se jemi bindur se të gjitha opësune të tjere janë të pavlefshme. Të gjitha opësune tjere janë të janë të karakterit do tëtë të që nuk ofrojnë zidhje. Për kund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 të gjithë të ato jenë me një anë, e kanë shtegu në tjune. Ishtam i mbeti një ngritur, i lartë, i pazavenzushëm, nga se ajo është originali, është ajo që është kompatibil tërësisht me natyren dhe kërkeset e një njëtë. Allah shpëleftë, hëzë, nësë Allahon keshëm i dobishëm në, në gjithëm minuta që trajtuam, mosërzitetin që ka njërëzë zotë në fenë e zotët. Allah ndërëftë. Allah shpëleftë, tj